Але не так, мислив капітан Блад, навіть більше того, в то ніж він взагалі ні про що не думав. В його душі точилася боротьба між почуттям святого кохання, що всі ці роки зігрівало йому серце, і нападом нестримної ненависті, яку дівчина розбурхала в ньому зараз. Крайності сходяться і часто так зливаються, що їх важко розрізнити». А цього вечора кохання і ненависть сплелися в душі капітана в суцільний клубок незбагненної пристрасті. Розбійник і пірат. Ось за кого має вона його без будь-яких застережень, забувши, що його засудили так жорстоко і несправедливо. Гарабелла нічого не знала про те безвихідне становище, в якому він опинився після втечі з острова Барбадос, і не цікавилась обставинами, через які він став авантюристом. Що й до того, що він пірат, поводився як джентльмен. У неї в серці не знайшлося і крихти співчуття до людини, яку вона колись поважала. Так, ні жалю, ні співчуття. Двома словами дівчина винесла йому остаточний вирок. У її очах він був лише розбійником і піратом. А хто ж тоді вона? Хто ті люди, у яких в серці немає ні жалю, ні співчуття? Марно звертався Блад по пораду до зірок. Гаразд, якщо вона назвала його розбійником і піратом, то він доведе, що вона не помилилася. Відтепер він стане справжнім розбійником і піратом, буде таким самим жорстоким і немилосердним, як всі пірати. Він приборкує в собі всяку сентиментальність, покладе край цій кумедній боротьбі з самим собою. Він не бажає більше залишатися водночас у двох світах, бути піратом і джентльменом. Вона ясно вказала, в якому світі його місце. Зараз він підтвердить, що вона не помилилася. Дівчина у нього на кораблі, в його владі, і він зробить з нею все, що захоче. Блад схилився на поручній і, дивлячись униз, на фосфоричні відблиски хвиль тихо і зловісно засміявся. Але раптом обірвав свій сміх і здригнувся. Замість сміху з горла вирвалося щось схоже на ридання. Схопившись рукою за голову, Блад відчув на скронях холодні краплини поту. Тим часом Джуліан, який знав жіночу половину роду людського набагато краще, ніж капітан Блад, теж був зайнятий в ту ніч розгадуванням дивної загадки, над якою марно бився ватажок корсарів. Є підстави підозрювати, що до цього його світлість спонукало неусвідомлене почуття ревнощів. Поведінка міс Бішуп у час випробувань, через які їм випало пройти, змусила його нарешті визнати, що хоч дівчина і не має природженої грації, все ж вона може бути чарівною. Лорда Джуліана дуже цікавили колишні стосунки Арабелли з капітаном Бладом, і в його душу закрадався якийсь неспокій, що вперто підштовхував його цієї ночі якнайскоріше розібратись в цьому питанні. Безбарвні сонні очі його світлості треба відзначити могли помічати те, чого не бачили інші, а його розум. Не був позбавлений густроти, лорд Вейт кляв себе за те, що досі не помічав дечого або, принаймні, не придивлявся до всього уважніше. Зараз він силкувався пов'язати бачене раніше з новішими спостереженнями останнього дня. Він, наприклад, помітив, що корабель капітана блада носить ім'я міс Бішоп. Помітив він і незвичайні подробиці зустрічі капітана Блада з Арабеллою. І ці зміни, що сталися в кожному з них після цієї зустрічі. Леді була дуже нечемною з капітаном Бладом. Обійтися так з людиною, яка врятувала її, було досить таки нерозумно, а його світлість не вважав Арабеллу дурною. І все-таки, незважаючи на її грубість, Незважаючи на те, що вона була племінницею заклятого ворога Блада, і до неї, і до лорда Джуліана, команда виявляла неабияку увагу. Кожному з них відвели окрему каюту, розмістили їхні речі, влаштували служницю міс-бішоп. Як леді, так і лордові надавалося право вільного пересування по всьому кораблю. Обідали вони за одним столом із кіпером Пітом та лейтенантом Волверстоном, які ставилися до них аж надто чемно, і разом з тим було ясно, що сам Блад навмисне уникає зустрічі з ними».